Pan s vámi, svá svatá Marka. Jižíš vyše ze světa s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřijova domu. Šimonátkyně ležela ho jezdce. Hned mu oni ní pověděli. Přistoupil, vzali vzáruku a pozvedli Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Večer a slunce zapadlo. Přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. Je uzdravil mnoho nemocných so zličnými chorobami a vyhnal mnoho z dých duchů. Nedovolal však s tým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. bez ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven. Zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu, všichni tě hledají. Odpověděl jim, pojďme jít nám do blízkých městeček, abych jí tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel. A procházocou od Galilejí kázal jich v synagogách a vyháněl z leduchy. Slyšeli jsme slovo Boží, my víme, že Ježíš už porazil satana na poušti a nyní je připraven se s ním setkat ve světě mužů a žen. Když učeníci ostatní lidé ho pozorují a ptají se, kdo je ten Ježíš? jakou má moc? Zpočátku si přihležící nejsou svou odpovědi jistí. Postupně ale Márek odhaluje, jak účastníci příběhu došli k Ježíšovi pravdivé identitě. Když evangelista Marek líčí Ježíšové zázraky v rychlém sledu jeden za druhým, jak to slyšíme každý den, velmi silně si můžeme uvědomovat přítomnost Boží mocí. Ježíš odchází ze synagogi, kde uzdavil muže posadlého nečistým duchem do Petrova domu a nalezl učeníkovou nemocnou tchyní. I přesto, že byla zjevně ještě sobota, Ježíš k vezme za ruku a uzdraví ji. Když Ježíš narazil na nějakou nenaplněnou lidskou potřebu, byl připraven ke službě. Evangelista Manek Ježišů život vykresluje jako život služby. Ježíš slouží. Ježíš však neuzdravoval pouze jedince. Manek píše, i uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Uzdravil celou řadu lidí, kteří měli duchovní a fyzické nedohy. A to platí dnes. Kdybyste slyšeli, kolik ty svědectví je, kolik Ježíš uzdravil a uzdravuje, je to až neuvěřitelné, jak ty misionáři dávají zprávy o tom, co vlastně dělá Ježíš v životě. Márek ukazuje, jak velkou roli hrála v Ježíšově životě modlitba. Kristus zasvětil celý svůj život v službě lidem a přesto cítil potřebu vzdálit se od dušných cest a od zástupů, které za ním každý den přicházeli. Ježíš žil jako jeden z nás zakusil naše potřeby i naši slabost. Na modýbách ústani prosil o Boží sílu, aby mohl splnit své poslání a obsad ve zkoušce. Ve s Bohem nalézal útěchu a radost, odkládal vše, co je tížilo a trápilo. V Jižově životě to ale modýbou nekončilo. Modýbá byla přípravou na úkol, který byl před ním. Modlitba za nás sice práci neudělá. Neudělá. Ale dává nám sílu zvládnout úkoly, které jsou před námi. Proto nezapomínejme na modlitbu v našem životě. Protože si dneska připomínáme svatého Josefa, tělníka, na závěr se pomodlí modlitbu k němu. Buď pozdraven, ochránce vykupitele a stubence pany Marie. Tobě svěřil Bůh svého Syna. V Tebe vložila Maria svou důvěru. S Tebou se Kristus stal člověkem. O sv. Josefe, buď Otcem i nám a ved nás cestou života. Vyproznám milost, milosedenství a odvahu. A ochran nás před každým zlem. Amen.